Ніколи потім і не переглядав цих чернеток. У засланні написав драматичну поему «Хліб для Афін», зреалізувавши сколоцьку тему, і цим задовольнився. Але я вдячний отим тисячам рядків ненаписаного роману за те, що вони скрасили мені надзвичайно тяжкий етап у заслання. В засланні І ось котять мене колеса Столипіна несходимими просторами Сибіру. Я не знаю, куди мене везуть. Мушу догадуватися про це, стежачи за напрямком етапу. Перша пересильна тюрма на моєму шляху – Свердловськ. Тут сталася подія, що запам'яталася мені як добра ознака. Терговий офіцер по тюрмі, старший лейтенант, азербайджанець, ознайомившись із документами, котрі мене супроводжували, ледве не кинувся мені на шию, мов рідному, батькові. Він не знав, як виявити гостинність Почав у голос говорити те, що могло б йому і зашкодити «Микола Руденко? Ну як же знаю Про вас часто розповідали звідти, за бура, Невже це справді ви? З маличку був Руденком, гадаю, так воно і лишилося Ну ясно, все сходиться Ви і Сахарова знали? Що було, те було Старшому лейтенантові років сорок Він і справді в сини мені годився куди підтягнутий закуратними акуратними буциками на засмаглому обличчі. Радісне здивування, яке він не ховав, видалося мені цілком щирим. «Ви перший дисидент, якого я бачу», – покликав Товстуна, задягненого в цивільне. «Знайдіть у коморі новий матрац, розумієте? Зовсім новий, і також саму білизну. В камері підлогу помийте, і не забудьте провітрити. На кухні пошукайте чогось їстівного. Приятеля зустрів, розумієте?» І з вами може статися. І він із півгодини зі мною розмовляв, допитуючись, чи доживемо колись до свободи. Потиснув мені руку зі словами «Київ, Баку». Я розумів, що він хотів цим сказати. Товстун завів мене до камери, де приємно пахло чистою білизною, а новенький смугастий матрац нагадував щось зовсім не тюремне, і мені стало затишно і гарно на серці». Пригадав таку ж саму зустріч на лиховісній потьмі. Там був не азербайджанець, а мордвин. Ми цілу ніч з ним проговорили через відчинену кормушку. Він також слухав закордонне радіо і чув про мене. Зате Омськ зустрів мене зовсім інакше. Похмурий майор після ознайомлення з супровідними документами заштовхнув мене в кліть, котра стояла посеред великого тюремного вестибюля. Вона нічим не різнилася від тих, у яких тримають звірів будь-якого зоопарку. Всі інші в'язні, що прибули з етапу, вільно сиділи на лавах чи навіть лежали на підлозі, чекаючи, доки їх розведуть по камерах. Вони не без подиву позирали на мене, гадаючи, мабуть, що на моєму сумлінні не одне вбивство. І, до речі, то був день, коли мене взагалі належало випустити під вільне небо. В заслання. 5 лютого 1984 року цей день мій тюремний строк завершився. Та якщо тебе етапують у заслання, можуть спізнитися і на два, і на три місяці. Закон дозволяв списати ці додаткові тюремні місяці за формулою «один день тюрми – три дні заслання». А згоден ти чи не згоден на такий обмін, нікого не обходить. Коли вже всіх в'язнів розвели, я звернувся до майора. «Чи ви бува не забули про мене?» «Ні, не забув, але для вас немає окремої камери. Поселяйте в загальній. Не велено. Зачекайте трохи, я незабаром повернуся». А повернувся він десь, мабуть, години через дві. Годинник показував першу годину ночі. Я вже не міг сидіти на доволі незручному стільці. Болів поперек, аж темніло в очах. «Бодай випустив із клітки. Я примостився в у кутку на підлозі, як це робили інші». Коли мене отак вимучували, Маринович сумно іронізуючи повторював заяложену фразу, яку всюди писали з приводу фронтовиків Ніхто не забит, нічто не забита». Та ось майор величезним ключем відімкнув кліть і процідив крізь зуби «Виходьте». Я кинув на плечі свого сидора і пішов попереду чергового. В якомусь із напівтемних коридорів офіцер скомандував «Стійте». Відразу ж з'явився наглядач і відчинив камеру, біля якої ми спинилися. Зайшовши, я отетерів. Це був тюремний карцер. Але двері за мною вже зачинилися. Протестувати я міг скільки завгодно. Все одно ніхто б мене не почув.